Ötödik fejezet, Madame Renault vallomása Monsieur Oté már a halban várt ránk, amikor visszaértünk, úgyhogy együtt mentünk fel a lépcsőn. François vezetett bennünket. Poirot értetetlen módon cikcakban ment fölfelé, és amikor látta, hogy ez bosszant, oda nekem, elfintorítva az arcát. Nem csoda, hogy a személyzet hallotta Monsieur Renaudt felmenni a lépcsőn, hiszen minden deszka úgy recsek, hogy erre még a halottak is felébrednek. A legközelebbi forduló keskeny folyosóra nyílt. A személyzet lakása, magyarázta Bex. Tovább mentünk, és François bekopogott a széles folyosó oldali utolsó ajtaján. Gyönge hang felelt. Szabad. És mi nagy napos szobába léptünk. Az ablakok a tengerre nyíltak, amely negyedmérföldnyire innen, kéklőn ragyogott és szikrázott a fényben, A heverőn párnákkal feltámasztva, magas, megnyerő külsejű nő feküdt. Dr. Düran fogalatoskodott körülötte. Madame Renaud középkorú lehetett, de fekete haja már őszült. Vonzó és erős egyénisének látszott, az ember mindjárt érezte, hogy olyan nővel áll szemben, akit a francia fámnak tisztel. Méltóság teljes fejbólintással köszöntött bennünket. Parancsoljanak leülni, uraim! Leültünk. A bíró vezetője a kerekasztalhoz telepedett. Remélem, asszonyom, kezdte Oté, nem fogja túlságosan felizgatni, ha elmondja az elmúlt éjszaka eseményeit. Remélem, hogy nem. Tudom, hogy az idő drága, ha azt akarjuk, hogy a gyalázatos gyilkosság tettesei a törvény kezére kerüljenek. Igaza van, asszonyom, bólintott a bíró. Talán kevésbé fogja fárasztani, ha én kérdezek, és ön csak felel a kérdésekre. Hány óra tájban le tegnap este? Úgy fél tíz körül, nagyon fáradt voltam. És a férje? Körülbelül egy órával később, ha jól emlékszem. Szórakozott vagy bosszús volt? Csak úgy, mint máskor. Semmi nem vettem észre rajta. Mi történt azután? Elaludtunk. Egyszer csak arra ébredtem, hogy egy kéz a számra tapad. Kiáltani akartam, de nem tudtam. Két állarcos férfi volt a szobában. El tudnám mondani, asszonyom, hogy milyenek voltak? Igen, az egyik igen magas volt, hosszú fekete szakállal, a másik kicsiny, tömzsi, szakállú. A kalap mélyen be volt húzva a szemükbe. Mm jegyezte meg a bíró elgondolkozva. Egy kicsit sok ez a szakál. Azt hiszi, hogy álszakál volt? kérdezte Madame Renault. Igen, asszonyom, de kérem folytassa. A kisebbik fogott lángem, erőszakolt a számba, majd kötérel összekötözte a kezemet és lábamat. A másik férfi a férjem fölé hajolt, és a toaláttasztalomról felkapott papírvágókést a szíve fölé tartotta. Amikor a kisebbik végzett velem, együtt kényszerítették férjemet, hogy keljen fel és kísérje őket a szomszédos oltöző szobába. Majdnem meghaltam a félelemtől, de mégis kétségbeesetten hallgatóztam. Madame Renus oltva hallgatott el, mert nagyon lélegzett és folytatta. Túl halkan beszéltek ahhoz, hogy megértsem őket, de a nyelvre ráismertem. Spanyol tájszólás volt, amelyet Dél-Amerika egyes részein beszélnek. Úgy tetszett, hogy valamit követelnek a férjemtől, majd dühösen és emeltebb hangon folytatták. Azt hiszem, hogy a magasabbik beszélt. Nagyon jól tudja, hogy mit akarunk. Mondta, hová rejtette. Nem hallottam, hogy a férjem mit felelt, de a másik durván rászólt. Hazudik, tudjuk, hogy magánál van, hol vannak a kulcsok. Azután hallottam, amint fiókokat nyitogattak. A férjem öltöző szobájának falában szép van, amelyben mindig nagyobb összegű készpénzt tartunk. Léoni mesélte, hogy ezt a szépet kirabolták és a pénzt elvitték, de bizonyos, hogy nem azért nyitották ki mert hallottam, hogy a magasabbik férfi elkáromkodta magát, és ráparancsolt az uramra, hogy öltözzék föl. Lehet, hogy később valami zaj megzavarta őket, mert férjemet félig felöltözve visszahozták a szobámba. Pardon, szólt poáró, az öltöző szobának nincs más kiárata? Nincs, ráztá a fejét Madame Renaud. Csak az én szobámba vezet ajtó. Átkergették az uramat, a kisember előtte ment, a magas hátul, kezében a tőr. Megpróbált hozzám lépni. Rettenetes volt látni rémült szemeit. Beszélnem kell vele, mondta kínzóinak. Rendben van minden, Elois ne félj, még reggel előtt visszajövök. Meg akart nyugtatni, de valóságos halálfélelmet láttam a szemeiben. Azután megint kivonszolták az ajtón, miközben a magasabbik így szólt. Egyetlen hang is meghal, ezt ne felejtse el. Ezután, holytatam Madame demrőnó, elveszítettem az eszméletemet, csak akkor tértem magamhoz, amikor Léoni konyakot töltött a számba, és dörzsölni kezdte a csuklóimat. Mit gondol, asszonyom? kérdezte a bíró. Mit kereshetek a gyilkosok? Sajtán nem sincs róla. Tudott ön arról, hogy a férje félt valamitől? Igen, az volt a benyomásom. És mióta? Madame Renault elgondolkozott. Úgy körülbelül tíz napja, mondta aztán habozva. És előbb nem? Lehet, de akkor még nem vettem észre. Megkérdezte a férjetől megváltozott viselkedésének okát? Igen, egyszer. Ő azonban kitérő választ adott, de én annak dacára is meg voltam győződve, hogy állandóan rettek valamitől. Miután azonban láttam, hogy erősen titkolja, később úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Tudott ön arról, hogy a férje detektív segítségét is kérte? Detektív segítségét, kérdött a Madame Bruno csodálkozva. Igen, ez az úr az, Erkő Poirot. meghajolt. Poáró úr az ön férjének hívására érkezett ide, magyarázta a bíró, és elővéve Monsieur Renaudnak poáróhoz írt levelét átadta a hölgynek. Madame Renaud látható ámélkodással olvasta. Erről sejtem nem sem volt, mondta, visszaadva a levelet. Annyi bizonyos, hogy teljes tudatában volt a veszélynek. Arra kell kérnem azt hogy legyen hozzám teljesen őszinte, szólt most a bíró. Van valami az urad dél-amerikai múltjában, ami világosságot deríthetne erre a gyilkosságra? Az asszony mélyen elgondolkozott, majd tagadólag rázta a fejét. Semmi lényegeset nem tudok mondani. Természetesen sok ellensége volt az uramnak. Emberek, akiknek fölébe került, meg mások, akik nem boldogultak vele szemben üzleti téren. De konkrét esetre, vagy pláne szemére, ami összefüggésben lehetne ezzel, nem emlékszem. Nem merném azt mondani, hogy ilyen nincs, de ha van is, bizonyos, hogy én nem tudok róla. A vizsgálóbíró rossz kedvén simogatta a szakállát. Meg tudnám mondani pontosan, hogy mikor történt a merénylet? Igen, határozottan emlékszem, hogy ez az óra ott a kandallón éppen kettőt ütött. Ezzel a börtökos órára mutatott, amely a kandalló párkányának közepén állt. Poirot fölkelt és gondosan megvizsgálta az órát, hogy megelégedetten bólintott. Itt pedig, kiáltott fel hirtelen Bex, egy karóra fekszik, amelyet a gyilkosok valószínűleg lelőttek a toalettasztalról. Ezek se hitték volna, hogy ez ellenük fog vallani, egyébként teljesen össze van törve. Óvatosan összeszedett az üveg szilánkokat, majd elképedve kiáltott fel. Mondj ő. Mi az? Mi az? Az óra hetet mutat. Mit beszél? Kiáltott fel most már meglefe a vizsgáló bíró is. Poáró, aki mindig feltalálta magát, elvette a meglepet rendőrbiztostól az eltört órát és a füléhez tartotta, miközben elmosolyodott. Az üveg ugyan eltört, mondta, de az óra jár. A rejtély megoldását megkönnyebbült mosolyal fogadtuk. A vizsgáló bíró azonban nem hagyta ennyiben a dolgot. Igen, de most nem hét óra van. Nem, mondta Poiré udvariasan. Néhány percel múlt öt óra. Bizonyosan siet az órája, ugye, asszonyom? Madame Ronna csalálkozza, húzta fel a szemöldökét. Igen, úgy tudom, siet, de nem hittem volna, hogy ennyire. A bíró azonban türelmetlen mozdulat napirendre tért az óra fölött, és folytatta a kihallgatást. Asszonyom a fő bejáratot nyitva találták. A gyilkosok valószínűleg ezen az úton jöttek be, ám erőszaknak semmi nyoma sem látszik rajta. Tudna erről valamit mondani? Lehet, hogy az uram sétálni ment egy kicsit este, és elfejtette bezárni az ajtót, amikor visszatért. Szóval ez lehetségesnek tartja? Ó, igen, az uram egyike volt a világ legszórakozottabb embereinek, jelentette ki Madame Renault, és összeráncolta a homlokát, mintha a halottnak ez a jelen vonása, rossz emlékeket keltett volna föl benne. Van itt egy kérdés, amit feltétlenül tisztáznunk kell mondta a rendőr biztos. Miután a betörők azt akarták, hogy monsieur Renault öltözzék föl, úgy látszik, hogy a hely, ahol a titkot sejtették, és ahová vinni akarták, a háztól a fekszik. A bíró helyeselt, és kérdően nézett madame Renaudra. Ez valószínű, bólintott a hölgy, de mégsem lehet szó túl nagy távolságról, miután azt mondotta, hogy reggelre itthon lesz. Mikor indul az utolsó vonat Merlinville-ből? kérdezte poáró. Lefelé 11.50-kor, fölfelé 12.17-kor. Valószínűbb azonban, hogy autó vált rájuk. Persze, mondta poáró kicsit kedvetlenül. Ezen a nyomon elindulhatunk, folytatta a bíró felderülve. Elvégre egy idegen autó két férfival, ez oklatlanul feltűnik. Kitűnő kiinduló pont a nyomozáshoz, monsieur Bex. Majd ismét elkomolyodott, és így szólt meg nem hoz Majdna még egy kérdésem. Hallott egy Duvin nevű egyénről? Ismételte meg Madame Renault elgondolkozva. Nem hinném, hogy hallottam volna ezt a nevet. Az ura sem említette, sohasem? Soha. Hát egy Bella kereszt hölgyet ismere, szólt most a bíró hirtelen, és feszülten figyelt az asszont, hogy csodálkozás vagy a harak legkisebb jelét is észrevehesse. Madame Renaud azonban egész természetesen rázta a fejét, jelezve, hogy mit sem tud erről a nőről. A bíró tehát folytatta a kihallgatást. Tudott róla, hogy az urannak látogatója volt az elmúlt este? Ebben a percben az asszony elpirult, de azért nyugodtan válaszolt. Nem, ki volt az? Egy hölgy. Valóban? Nem tudtam róla, rázta a fejét Madame Renault. A bíró egyelőre nem kívánt többet kérdezni. Különben is valószínűtlennek látszott, hogy Madame Dobreldnek valami közel a gyilkossághoz, meg a bíró nem akarta a szükségesnél jobban felizgatni Madame Renaudt. teljes pillantást váltott a rendőrbiztossal, aki átment a másik szobába az üvegtálért, amelyet már egyszer láttam a kezében. A rendőr biztos kivette a tálból a tört. – Asszonyom, – mondta udvariasan a bíró, – megismeri ezt? Az asszony halkan felsikoltott. – Ah, igen, ez az én kis tőröm. Meglátta a törhelyén a foltot, és a rémületől tágra ágra szemekkel húzódott vissza. – Ez vér? – dadogta rekedten. – Igen, asszonyom, ezzel ölték meg a férjét, – mondta a bíró. Visszatette a tört a helyére, és megkérdezte. – Bizonyos ön, hogy ez az a kés, amely az asztalán volt az éjjel? Ó, igen, a fiamtól kaptam majándékba. Jack a háború a repülőknél szolgált. Persze ez csak úgy volt lehetséges, hogy idősebbnek adta ki magát, mint amilyen volt. Az asszony hangjában anyai büszkeség csengett. Ezt a kés egy alkatrészből csinálták, folytatta. A fiam hozta haza, mint háborús emléket. Erről jut eszembe, asszonyom, szólt most a bíró. Hol tartózkodik a fia? sürgőzni kell neki, hogy azonnal jöjjön haza. Jack útban van Buenos Aires felé, felelte az asszony. Hogy-hogy, hökkent meg a vizsgáló bíró. Az uram tegnap sürgönyözött neki, magyarázta a Madame Renaud. Eredetileg üzleti ügyben Párizsba küldte, majd hirtelen szükségessé vált, hogy tovább küldje a Dél-Amerikába. Tegnap indult Cherbourgból egy hajó Buenos Airesbe, és a férjem sürgönyzött Jacknek, hogy igyekezzék elérni ezt a hajót. És milyen ügyben küldte az ura Buenos Airesbe a fiát? érdeklődött a bíró. Azt nem tudom, csak annyit tudok, hogy nem Buenos Aires-ben volt fiamutazásának a végcélja, mert onnan szárazföldi úton santiago kellett mennie. A bíró és a rendőrbiztos szinte egyszerre kiáltottak föl. Santiago. Már megint Santiago. Még valamennyien ennek a szónak hatása alatt voltunk, amikor Poirot, aki eddig úgy állt az ablaknál, mint ábrándoznék, és nem tudná, mi történik körülötte, most hirtelen odalépett Madame Renaulthoz. Megállt, később meghajtotta magát, és így szólt. Bocsánat, asszonyom, ha megengedi, megnézem a csuklóját. A hölgy, bár kisé meglepődött a kívánságon, oda a kezeit. A csuklókon körös-körül kegyetlen vörös csík húzódott, ahol a kötelek a húsba vágtak. A vizsgálódás közben úgy láttam, hogy poáró szemeiben kialudt az izgalom csillogása. Nagy fájdalmat okozhatott ez önnek, mondta udvariasan, de láttam, hogy bosszankodik. A bíró izgatottan folytatta. A fiatal rönő ura drót nélküli távíron tanul értesíteni kell. Életbe vágóan fontos, hogy mindent, de mindent elmondjon nekünk Santiago útjának céljáról. Egy pillanatra elhallgatott, majd így folytatta. Azt reméltem, hogy elő tudjuk keríteni, s így megkímélhetük volna önt egy nagy fájdalomtól. Arra gondol, szót halkan a nő, hogy agnoszkálnom kell a férjem holtestét. A bíró szó bólintott. Erős vagyok, uram, valáltam Madame Rönnő, és mindent elbírok, amit el kell bírnom Készen vagyok, ha úgy tetszik, akár most is. Ó, köszönöm, holnap is elég idő lesz rá. Jobban szeretnék túl lenni rajta most, mondta halkan Madame Renault, miközben az arca kínosan Doktor úr legyen szíves és nyújtsa a karját. A doktor odasietett, kendőt borított Madame Renault vállaira, és a menet lassan megindult lefelé a lépcsőn. Monsieur Bex előre sietett, hogy kinyisse az ajtót. Egy-két perc múlva Madame Renaud megjelent a küszöbön. Nagyon halvány volt, de egyébként határozott Monsieur Oté mögötte állt, és mindenféle bocsánat kéréseket és vigaszokat dörmögött. A nő arcához emelte a kezét. Egy pillanat, uraim, amíg összeszedem magam, mondta halkan. Leengedte a kezét, és lenézett a halott férfira. Ekkor azonban hirtelen cserben hagyta az a bámulatra méltó önuralom, amely eddig fenntartotta. Paul, sikoltott fel. A férjem, irgalmas Isten. Előre bukott, és eszméletlenül terült el a földön. Poirot azonnal mellette termet, megvizsgálta a pupilláját és megfogta a pulzusát. Amikor meggyőződött róla, hogy Madame Renaud valóban elájult, hozzám lépett, karon fogott és így szólt. Közönséges fie vagyok, kedves barátom. Ha volt valaha szerelem és fájdalom egy asszony hangjában, akkor most hallottam azt. Az én kis ötletem ezúttal csütörtököt mondott. Annyi baj legyen, újra kell kezdeni, ez az egész.